Mertxe urteaga kaixo eguerde hon Baita zuri ere Aste ba, honetan antxetegatian e, iragarri izan dugun bezala Elduen e, larun batean Oiasorramatar museoak ekimen berri bat e, abian e, jartzen du Minerba foroa Eizen edo aurkeztuta e, Minerba ba, izena jarri izanak ere Badu bere zentzua Esan nahi berezia baitu ezta e, Minerba e, Oiasorramatar museoaren zat Minerba jainko Ba, jainkosa nahiko indartsua izan zen, eta jakinduriaren jainkosa izan zen. Bueno, beste zaugarri batzuk ere baditu oso, esan dut oso indartsua izan zen, bueno, mundu grekoan Atenea zen, eta Atenas izena ere hortik dator. Eta tenea asko laguntzen zuen. Dena Den aden, ba, izen hori aukeratu da, ze igerreko onbrontzen artean lau, lau irudia dira ziren, eta batzen isIS, eta horren bueno, inguruan diesoia soni sortu da. Besta bat izan zen helios, eta heliosen inguruan, ba hor daukagu gure zinemaldi e, arkeologikoaren ekitaldiak. Eta, bueno, e, irugarrena izan zen Marte, gudaren jainkoa, momentuz hor gutzi dugu, eta laugarrena izan zen Minerva edo Atenea. Ta, bueno, ba, museoak bos urte bete ditu, honekin ja zeigarren urtea hasiera emango diogu, eta, bueno, ba, gure urteko programazioan ba, aldaketa txiki batzuk egon dira. Ez, ba, beti gizarte aldera ari gara lan egiten, baino eh, askoz eh, propiago egin nahi dugu lan hori. Ta, irikia gaur Uste dugu mundu klasikoa ba oraindik gure eguneroko eginkizunetan hortsa daukagola eta nahi dugula nai duguna eginda pizka bat ageri lan utzi. eta horretarako Aipautako Minerva foroa ekimena habían jartzen duzue. Larun batan izango da Mexiko de leyenda hitzordua eta baskoien meatzagintza izango da aztergaia ja? baina Aipatu ba Ikuspegi ez da, e, Landuko duzuela. Bai, eh Metala Baskonun izenarekin eta Arditurriren argiak eta itzalak. Orduan, bueno, ba horre bi sensibilidades berdinak lotuko dira. Alde batetik, ba bueno, meatzaritza eta ikuspegie akademiko batetik, arruntarruntean arrunta, zer e, balioa, zer garrantzia izan duen eta bueno, hortarako diskuntza normala erabiliko da, deskribapen objektiboak izango dira. Bino gero badu meatzaritza horrek beste ikuspegi bat. Eta da ba bueno, horren inguruan sentimentuak ze, ze erantzuna, eraikitzen dute. Ze meatzaritza estetikoki, erromantegarriko meatzaritza oso ederra da eta sartzen zarenean lurra zpian eta ba, ilunpe horretan, gauzak beste neurri bat hartzen dute. Eta horren ikuspegia lantzeko, baitorriko da, itxarobor da. Eta berak egingo duena izango da, lendabiziko atalen enbandako edukiak sensibilidade horretatik pasa eta beste modu batean irakorriko ditu. Eta or, orduan, ba, bi era horiek txertatuko ditugu. Era akademikoa edo, deskribatzeko modu arrunta, baina bere garrantzi historikoa eta dena eta gero beste alde hau. Eta, bueno, ba, espero dugu ekitaldi hori, ba, ba, betetzea, asetzea, jendea asetzea. Eta, bueno, ba, ba, beste modu batean, ba, gauza berdinak, baina beste modu batean, Ea, posibili dugun ikustea, eta baita ere, ba, ba aprobetsatu ez, e, e, aukera hori. Ematen, mundu klassikoak, e, emate, e, ematen digun aukera, gaur egungo bizi modua, ba, pixka bat alaitzeko. E, Itxaroborda idazlarekin batera Bueno, aipatu e, lemi, lendabiziko foro hau e, Euskaraz e, egingo dela e, Itxaroborda idazla bertean izango da eta ikuspegi akademikoaren arduraduna izango zarela izan ere bueno, e, arditurri astertzen hogeita marurte e, inguru edo, eman dituz ezta? da Bai, bere ala beteko dira da torren beteko dira hogeita marurte bai. e, Zera, Euskaraz izango da baina, bueno hori ba, ere, esan behar da E, irakurtzen dugun bitartez ba, testuak e, itzulita gaspelaniaz itzulita agartuko direla pantailan. Orduan ba, alde horretatik ba, ba ez dago arasorik esaten ba, dena ulretzeko ze itzulpena egongo da. E, nori zuzen bota dago? Zekit, ba, edo dakit edo ba edonork partatu dezaken hizkuntza arin batean emango duola aipatu duzu. E, nori irekia dago eta ez dakit ba e, interesatuenak e, zer parte hartzeko. Eh, bueno, principios eh ekitaldi honetan parte hartzeko ez da ez eh er, e, bereserik egin behar, eh seitan izango da eta orduan, ba, ba ateak irikita daude eta hori bai, ba kopurua bete arte. Eta bero dugu ba gehienez 50 lagun biltzea. Eta ze jende motarentsa zuzenduta dago, ba literaturarekin ba, literaturatasi interesatuta daudenak, historia ere bai, eta batez ere, ba, ba antzinako mundua maitatzen duten entzat. Uhum. Ongida. Hortxe, ba, e, aste borontako, elarun bateko Minerva Foroaren lehen da biziko itzordua, e, pentsatu jarrai emango dio zuela, ez da? Honi? Bai, Minerva bai. Foro horren barruan, ba, Sartuko dugu adibidez e, beste ekintza berri bat eta e, tertuliak, tertulia literarioak. Ba, maiatzaren emeretzian izango dalentabiziko tertulia eta hortarako aukeratu dugu ja ele berri bat, e, Omeroren alaba eta bueno, Robert Graves e, idazleak e, idatzetako liburu bada. Epatu behar da Robert Grace ere oso, oso ondo ezagutzen zuela mundu klasikoa eta batez ere mitologia. Eta mitologiaren inguruan lan handiak egin zituen. Eta, bueno, ba, liburu horren inguruan tertulia bat antolatuko dugu eta elkarren, elkar argita, e, distribuidorarekin batera, eta orduan hor ba, bai e, izena eman behar da eta hor bueno, daindu behar da kopuru simboliko bat e, bi euro dira, eta horrek ematen du eskubidea ba, liburua burrizketa desente batekin erosteko, eta baita ere gero, ba, ba tertulia horretan izango dugun meriendan ba, parte hartzeko. Orduan Egin nahi duguna da gauza goxo bat eta, bueno, lasai eoteko, baina hori e, aitzaki izango da homeroren alabaren liburua eta horren inguruan ba, ba, dauden beste historioetxo asko. Mm -hmm. Ongi dagoarekin gara, mertxe urteaga, esker mila, egurean izateagatik. Ez horregatik, urrengu arte, bale, agur.